Harmadik fejezet December 7, 2, 7.32 – Oké, okay, akkor most mi van? Lóri a legelső csengetésre felvette, amint az Jack várta, és amint azt hanghordozása is jelezte, nem látott a pipától. – Azt mondd meg, miért nem hagytál legalább egy nyamvat üzenetet a hűtőn? – Tényleg három gyerekről kell gondoskodnom, amikor ennyi minden mellett még kettővel se bírok – jó, jó, vágott közbe Jack, sajnálom. Már bent vagy? Nem, beugrottam a Szent -be egy fincsi francia pirítósra, vágta rá Jack, amit nyomban meg is bánt. Most aztán végképp nem vagyok vevő a humorodra, nyakigülsz abban a bizonyosban, szóval ne roncs tovább a helyzeted. Jó, megértettem. Jack erőt vett magán. Igen, bent vagyok. Neved magyarázkodásnak se ürügynek, de tisztára úgy érzem magam, mintha szövetkeztetek volna anyáddal Gigi és Emma ügyében. Még nem dőlt el semmi. Szögezte le Lori. Anyádat hallgatva nem így tűnt, de most nem erről akarok beszélni. Van itt valami, amiről több okból is tudnot kell. Készen állsz rá? Nem fogsz örülni. Egy kis időre Néma csend lett, amit Jack engedett hosszúra nyúlni, miközben belekortyolt a kávéjába. Fontosnak érezte elég időt hagyni arra, hogy felesége felül kerekedjen a mérgén, amit ő a reggeli és elismerten kiség gyerekes viselkedésével ébresztett benne. – Valami az intézettel kapcsolatban? – kérdezett rá végül Lori. Mostanra megváltozott a hangja. Sokkal inkább passzolt az igazságügyi orvostani intézet vezetőjéhez. – Nem, személyes ügy, – sóhajtott Jack. – Én sem örülök, hogy tőlem kell megtudnod. De a barátnőd, szú a hűtőkamrában várja, hogy felboncolják. – Szentséges ég, – kiáltott fel Lori. – Ez rettenetes. Mi a frász történt? Úgy tűnik, az autójában halt meg, a kórház parkolóházában. Diabétesz esetén nem ritka a váratlan szívleállás, vetette fel Lori. Nem hittem volna, hogy tusz róla, de igen, én is erre gondolok. Bár én csak az előzetes jelentésből értesültem a cukorbetegségéről. Szó nem verte nagy dobra, vette védelmébe a barátnőjét Lori. Nem akarta, hogy másként kezeljék emiatt. Nekem is meg kellett esküdnöm, hogy titokban tartom, még az egyetemen sem mondta el. Érthető, gondolom. A helyében talán én is ezt tettem volna. Szegény Ebbi, Nadja és jamal sóhajtott fel Lori, mély együttérzéssel. Nadja és Jamal, anyjuk példáját követve az orvosi hivatást választották, és jelenleg mindketten a rezidens idejüket töltötték, az egyikük sebészként, a másik belgyógyászként, mint szút. Borzasztó megrázkódtatás lesz nekik, ha bár sokkal több időt töltöttek az apjukkal. Ebbi feláldozta a saját karrierjét, hogy szó megvalósíthassa az álmait. Hát itt a remek alkalom, hogy visszamenjen biztosítási ügynöknek, ha késztetést érez rá. Őszintén kétlen, miután harminc éven át volt háztartásbeli. Ebbi jött be az azonosításra, árulta el Jack. Kicsit meglepett azzal, hogy mereven ellenezte a boncolást. Jennifer Hernandeznek kellett elmagyaráznia, miért van rá feltétlenül szükség. Elárulta mi a baja vele? Ja, azt mondta muszlim. Ez meglepő. Én is ezt mondom. Egyiptomban nőtt fel, szóval lehet éppen muszlim, de sosem láttam, hogy gyakorolta volna a vallását. Sem ő... Sem szó nem említett semmi ilyesmit. Jennifer hogyan kezelte az ügyet? Be kellett mennie, hogy beszéljem vele? Nem, telefonon tárgyaltak, miután Abby elvégezte az azonosítást. Sikerült elsimítani a dolgot, de Abby részéről nincs lezárva az ügy. Oké, akkor essünk túl mielőbb a boncoláson, élénkült fel Lori. A muszlimok számára tényleg fontos a mielőbbi temetés, de a halott szemle akkor sem maradhat el. Nagyja és Jamal biztosan válaszol majd a felmerülő kérdésekre, ha ebbi nem is. Ez legyen ma a legelső ügyed, és végezd el minél hamarabb a boncolást. Miért én? panaszolta fel Jack. Egy diabéteses beteg szívleállása nem tűnt olyan esetnek, ami segíthetett elterelni a gondolatait. Szakmai szempontból alig ha jelentett kihívást, de máskülönben is vonakodott felboncolni olyas valakit, akit ismert. Két évvel korábban már előfordult vele egy hasonló eset, amikor Lori utasítására halott szemlét kellett végeznie a New Yorki Egyetem egyik patológus rezidensén. Akkor, némi meglepetésére, kiborították a történtek. Annyi mindenen keresztül ment már, ideértve a felelősséget is, amit a családja tragikus elvesztése miatt érzett, hogy azt gondolta, rég immunis lett mások problémáira. Azért kell neked csinálnod, mert már ott vagy, számíthatok a diszkréciódra, és különben is te vagy a leggyorsabb és legalaposabb patológus a csapatban. Ha ebbi számára ez tényleg ennyire fontos, jobb minél előbb túlesni rajta. Pont azért jöttem be ilyen korán, mert szükségem van egy érdekes esetre. Szerinted ez az? Mi a frászért van szükséged egy érdekes esetre, ahogy fogalmazol? Lori immár százszázalékosan a főnökeként beszélt vele, nem párjaként. Miért kék az ég? tette fel Jack a költői kérdést. Ne kérdezd, amíg nem állsz készen arra, hogy egyet az aderál kérdést, és legalább beszéljünk Emma iskolájáról, de ami mindennél fontosabb, visszaküld anyádat a Park avenue -ra. Van elég bajunk nélküle is. Nem akarom tovább hallgatni, hogy az oltások tehetnek mindenről. Anyám ügyét inkább ne telefonon beszéljük meg, vágott közben Lori olyan hangon, amivel elejét vette minden további ellenkezésnek. Különben is. Még három hónap sem telt el az apám halála óta. Anya megtesz mindent, ami tőle telik, és rengeteget segít Emma körül, ezt talán magattól is belátod. Épp úton vagyok az irodába, nem sokára ott leszek. Te is kezd bele Szú boncolásába, hogy felhívhassam Ebbit, Nagyját és Jamalt. Jack csak akkor döbbent rá, hogy rátették a telefont, mikor fejtegetni kezdte volna Jennifer álláspontját, hogy már csak a születési neme miatt sem alkalmas Szú boncolására. Amikor végül ráeszmélt, hogy a süket csendbe beszél, elvette füléről a telefont, és a kijelzőre nézve megállapította, hogy Lori tényleg kinyomta. Bosszúsan megrázta a fejét, és kezdte komolyan bánni, hogy bátorította a feleségét, mikor felkínálták neki az igazságügyi orvostani intézet vezetését. Akkoriban még azt hitte, ezáltal a törvényszéki patológusok is nagyobb szabadságra tesznek szert, de most inkább úgy tűnt, hogy a munkakör változtatta meg Lorit, nem pedig fordítva. Hallottam ezt azt a beszélgetésből, vallotta be Jennifer. Szóval, hogy fogadta? Azt akarja, hogy én boncoljam fel Passzérót méghozzá azonnal. Próbáltam felhozni, hogy jobb lenne egy azonos nemű boncoló orvos, de egyszerűen rámtette a telefont. Nem bánod, ha én csinálom? Miért tenném? Vont vállat Jennifer, lória főnök. Ahogy mondod, Jack felállt. Azért tennél egy szívességet? Keresnél nekem egy másik ügyet, ami legalább kicsivel izgalmasabb? Vicces, hogy ezt mondod. Jennifer feltartott egy mappát. Szerintem erre ráillik a leírásod. Vélelmezett öngyilkosság baloldali halántéktáji lőtsebbel. Nem hangzik túl izgalmasnak, horkant fel Jack. Lehet. De Janice Jagger másként gondolja. Janice Jagger a legidősebb és ennél fogva a legtapasztaltabb orvosnyomozók közé tartozott, akinek a véleményére Jack is sokat adott. Számtalan közös esetüknél előre látta, milyen többlet információkra lesz szüksége, és gondoskodott ezekről, mielőtt még kérnie kellett volna, mintha külön érzékelett volna ahhoz, mivel könnyítheti meg a húzósabb ügyek lezárását. Az mindjárt más, Jack közelebb lépett, hogy átvegye az aktát. Azt lehet tudni, mi keltette fel Janice érdeklődését? Nem vagyok benne biztos, de külön kiemelte, hogy egy 33 éves nőről van szó, akit mesztelenül találtak meg. – Hm, ez tényleg érdekes. Búcsú levél? Úgy látom, nincs. – Oké, okay, ez megteszi. – döntötte el Jack anélkül, hogy beleolvasott volna az aktába. – A tiéd? – Jennifer már is a következő mappára és tartalmára fordította figyelmét. – Jack! – az asszisztenséhez fordult, aki elbújt, imádott New York posztja mögé. Amint végzett a kávéfőzéssel, vinni visszavonult az egyik karosszékbe, és mindent megtett azért, hogy emlékezetébe vésse az aznapi sport eredményeket. Gyerünk, nagyfiú, csapott le rá, hogy ezzel felszítsa a saját lelkesedését is. Rekordidő alatt végeznünk kell ezzel az ügyel, ha örüljön a nagyfőnök. Amikor kézbe vette a kávésbögréjét, megfigyelte, hogy vinni tapottat sem mozdult. Ahogy az évek során vagy századjára kirántotta kezéből az újságot, és sietve elhagyta a szobát, mire vinni méltatlankodva felpattant és követte. Újra és újra, napról napra elismételték ezt a szertartást. Jack mindig kora reggel érkezett, és buzgott a tetvágytól, amit hiába próbált átragasztani az asszisztensére. A rituáléhoz tartozott vinni nyafogása is, hogy mindig ők az elsők a veremben, ahová más, civilizáltabb emberek fél kilenc előtt be nem teszik a lábukat. Oké, okay, sóhajtott vinni, amikor már a csigalasú liftre vártak. Most már elmondja, miért harapott rá az öngyilkosságra? Ha engem kérdez, nem túl izgalmas, ha valaki fejbe lövi magát, kivéve ha egy nő az, akit mesztelenül találnak. Jack belépett a fülkébe, és megtartotta az ajtót vinninek. A nők sosem lesznek öngyilkosok pucéran. Ez azt jelenti, hogy valami bűzlik Dániában, és meg kell hallgatnunk a halott nőt, hogy kiderítsük mi az. Nem mondja. Vinni hitetlenkedve ráncolta össze a homlokát, nem hiszem, hogy sok társaságban kapóra jönne, de azért kösz a hasznos információt. Igaz a mondás? A boncteremben minden nap tanulni lehet valamit. Pontosan ezért szeretek törvényszéki patológus lenni, bólintott Jack. Előző életemben, még szemészként. Tudja, mielőtt megláttam volna a fényt, egyik nap olyan volt, mint a másik. Sokáig nem tudtam, mi hiányzik az életemből nem beszélve arról, hogy ezt nem lehet elcseszni, mivel a páciensek már eleve halottak. Vinny ugatva nevetett, pedig többször hallotta ezt a poént, mint ameddig el tudott számolni. Szívből szerette az éjfekete humort. Jack és Vinny együtt lépett be az öltözőbe, és vedlette le utcai öltözékét, hogy magára öltse a kórházi ruhát, a maszkot, az arcpajzsot, és az összes többit, ami csak a munkához kellett. Míg vinni indult, hogy előkészítse a halott szemléhez szükséges orvosi eszközöket, vételi edényeket és efféléket, Jack sietve átfutotta Janice Jagger jelentését az öngyilkossági ügy kapcsán. Nem lehettek kételjei, hogy szakmai szempontból érdekes anyaggal van dolga, épp olyannal, ami erre vágyott. A halott egy New Yorki rendőr felesége, a férje szolgálati fegyverét szorongatta a kezében, ami azért figyelemre méltó részlet. Az ágyban találtak rá, és a férje hívta a 9-11-et, vélhetően azután, hogy meghallotta a lövést. Míg vinni a boncteremben szorgoskodott, Jack azzal is felgyorsította az ügymenetet, hogy bement a hűtőkamrába, ahol Szú testét tárolták. Más törvényszéki patológusok talán ragaszkodtak hozzá, hogy élesen elkülönítsék saját feladataikat az asszisztensekétől, de ő az egyenlőség híve volt, különösen akkor, ha alig várta, hogy munkához lásson. A nagy, osztatlan hűtőkamra csak nemrég került a halottas házba, ugyanarra a helyre, ahol korábban fiókos elődje működött. A tévében és a filmekben látott fiókok melyekből gördülő ágyakon húzták ki a holttesteket, vizuálisan talán érdekesnek tűntek, de túlságosan sok helyet foglaltak, és csak nehezítették a munkát, különösen a tömegbalesetek idején. Az új hűtőkamra kétszer annyi holttestet fogadott be, és sokkal könnyebb hozzáférést kínált. A bejárat mellett, elkülönítve, Letakart, gördülő ágyakon várakoztak az éjszakai esetek. Tudta, hogy nem kell soká keresnie. Csak annyit kellett tennie, hogy egyenként felemelte az arcokat fedő lepleket, rá se kellett néznie a holttestek lábújjához erősített, azonosító cetlikre. Amikor a negyedik ágyon végül ráakadt szúra, a halott arca láttán földbe gyökerezett a lába, amire nem készült fel. Felesége barátnője még halálában is impozáns jelenségnek tűnt. Egy hosszú pillanatig meretten nézte. Mindig nagy gonddal fésült haja most a homlokára tapadt, arcát is sápattabbnak látta, mint életében. Szája eltorzult a torkába levezetett lélegeztető csőtől, míg vörös ruháját Mélyen felvágták, hogy így módon felfedett melkasára tapasszák az EKG elektródáit. Mindez arról árulkodott, hogy a sürgősségi osztály orvosai tényleg mindent elkövettek az újraélesztése érdekében. Bocsáss meg, barátom! Suttogta maga elé, a fagyos levegőben gomolygó lélegzettel, ahogy a látvány, Sokatszorra is eszébe juttatta az élet mulandóságát. Miután visszaeresztette a leplet, kimanőverezett az ágyjal a hűtőkamrából, átvágott vele a folyosón, és betolta a boncterembe, ami talán sokat fejlődött, mióta az Ióihez került, de így is elavultnak tűnt. Nem is lehetett kérdés, hogy az Egyesült Államok legpatinásabb és legnagyobb orvos szakértői intézetére ráfért volna egy új patológiai szárny. Vinni szokott hatékonyságával végezte a munkát, így kedvenc bonc asztala már is készen állt a test fogadására. Elindult a terem vége felé, ahol a nyolcas számú asztal állt. Ezen a helyen, távol a bejárattól, kisebb eséllyel zavarták meg a munkát az egymás után érkező kollégák. Nem mintha nem kedvelte volna a társaságukat, egyszerűen csak ki akart zárni minden olyan körülményt, ami zavarhatta a koncentrációban. Nem véletlenül tartották a leggyorsabb kezű törvényszéki patológusnak, amint arra Lori is utalt. Miután a guruló hordágy megérkezett a boncasztalhoz, Vinny félrevonta a leplet, és segített átemelni a testet. – Aszta! – nyögött fel. – Megvan a súlya. – Annak idején rengeteget sportolt – árulta el Jack. A röngenolvasóhoz lépett, és vetett egy pillantást szú felvételeire, amelyeket Vinny előre bekészített. – A röngen szerint minden tiszta – jelentette ki Vinny. Az évek során akkora szakértője lett a rönggenképelemzésnek, hogy néha ő hívta fel Jack figyelmét az apróbb részletekre, amelyek talán észrevétlenek maradtak volna. Jack bólintott, mielőtt a nyolcas számú asztalhoz fordult. Vinni odakészítette a kamerát, amivel lőtt néhány képet. Eközben figyelt fel az apró kis vérfoltra szú ruháján a jobboldali csípőcsont közelében, rámutatott. Úgy fes, ha vér lenne? Lehet értett egyet vinni, miután közelebbről is megvizsgálta. Nem lepődnék meg. Azért kérek egy ollót. Jack nem csak azt tudta, hogy egy gyakorló orvos számára elkerülhetetlen munkahelyi kockázat kapcsolatba kerülni a különféle testnedvekkel és a vérrel, de azt is, hogy szú, nagy gondot fordította küllemére. Miután kézbe vette az ollót, Kimetszette a szövetből a foltot tartalmazó kis négyzetet, és elhelyezte a vinniáltal felé kínált mintavételi edénybe. Amint végzett ezzel, eltávolította mind a fekete Burberry téli kabátot, melynek ujjait az ujjáélesztés során hosszant irányban felvágták, mind a vörös sejem ruhát. Már csak az alsó nemű maradt. A bevett gyakorlat megkövetelte, hogy a ruhadarabokat, adott ideig megőrizzék. Miután teljesen lecsupaszították a testet, Jack és Vinny együtt végezte el a külső szemrevételezést, az esetleges elváltozások felismerését. Egyedül a hasfalon és a két combon látható tűnyomok keltették fel a figyelmüket, de egy inzulinfüggő cukorbeteg esetében ez sem adott okot a gyanakvásra. A jobb combon tárták fel a legújabb keletű szúrásnyomot, körötte a még látható bevérzéssel. Jack a maga szokott pedáns és alapos módján közeli felvételeket készített minden érintett területről. Később, amikor eltávolították a lélegeztető csövet, miután meggyőződtek szabályos elhelyezkedéséről, vinni felfigyelt egy bevérzésre, a fogíny és az ajkak közti felső szalagon. Nyilvános űrgősségén keletkezett intubálás közben, bólintott Jack, de azért helyes észrevétel. Míg vinni felhúzta az ajkakat a fogsorról, Jack lefényképezte a sérülést. Az intravénás katéterek eltávolítása után készen álltak tovább lépni. Oké, elég a piszmogásból, élénkült fel Jack, ahogy felnézett a fali órára, miközben a kezét nyújtotta vinni felé. Az orvosi eszközök és a mintavételi edények a technikus oldalán sorakoztak fel, míg Jack tér felére a kamera és a jegyzetfüzet került. Vinni kézbe vette a szikét, és azzal a mozdulattal tette Jack tenyerébe, amelyet a kórházi sorozatokból lesett el. Ezen mindketten jót derültek, mielőtt rutinosan belevágtak a munkába, ami a legtöbb embert borzadájjal töltötte volna el.